Тобі не можна зараз залишатися наодинці з бідою, сказала вона. Будь удома з нами, і ми, твоя родина, розділимо твій біль поміж усіма. Тобі стане легше. Родина? Бії вже немає. Вона була і є, промовила Настя, впевнено, і мати буде з нами, поки ми будемо її пам'ятати. Ти й так останнім часом почав. Часто заглядати в чарку не треба, ми повинні бути всі разом. Так легше долати негаразди, та Ванну потрібно повернути в сім'ю. Донька вже відрізаний шматок, ми разом її повернемо. У нас буде все, як раніше, міцна родина, де панують злагода й прозуміння. Настя, минуле вже не повернути, зніми рожеві окуляри, і ти побачиш, що ми стали чужими. Кожен з нас дивиться в свій бік і не бачить того, хто поруч. У нас нема родини. І матері вже нема. Тож ніколи не буде, як раніше. А я? Тихо спитала Настя, притиснувшись всім тілом до спини чоловіка. Ти забув, що в тебе є дружина. У мене ще не висохли мізки. Кинув зле і прибрав її руки від себе. І не тобі вчити мене, як жити». Ти така гарна мати, що донька з дому втекла і не хоче повертатися. Його слова різанули серце, як гострий серп, стиглу соковиту траву, і біля образи пронизав Настю наскрізь пронику душу з души в горло. Роби, що хочеш, сказала тихо вздогін чоловікові. Настя пішла в свою кімнату, щільно зачинила за собою двері, хотілося стати невидимою або кудись зникнути, втекти від усього світу, від проблем, розчарувань, вибухів, не думати про чоловіка, який відвернувся від неї, не шукати в собі провину за виховання доньки. Вона довго ворочилася в ліжку, намагаючись заснути і зануритися в диво, повернутися в той час, коли вся їхня родина збиралася ввечері на тісній кухні де усім вистачало місця і було чути жарти. Чому все змінилося і вони стали інші? Голова вже не могла сортувати інформацію чи робити аналіз та висновки, загальмовувалася свідомість. Навіть коли по кутках причаїлася передвечірня темрява, її безформні думки ще були сплетені в липкий клубок який скільки не розплутуй, нічого не вийде. Настя вимкнула телевізор. Зазвичай вона новини дізнавалася з інтернету, бо з українських телеканалів лишилося тільки два. Весь ефірний час займали канали або сепаратистські, або російські. З окупованого Луганська вдень і вночі повторювали одні й ті ж новини на каналі Луганське 24 як у музичній шкатулці, місцевий сипав брехнею голосом Новоросії, а від «Лайф Ньюс у Насті починала боліти голова. Лише іноді жінка переглядала новини, щоб порівняти їх висвітлення з різних боків. З екрана прозвучали позовні прес-центру штабу армії Новоросії, і диктор сказав «В ефірі «Голос Новоросії». З нами на прямому включенні місто Сєвєродонецьк і представник прес-служби штабу. Воістину, золотий голос Новоросії, наша чарівна Іванка. Відбулось підключення «Анна Ньюс» і Настя відчула, як захитався навколо світ, і вона полетіла в чорну прерву. Аж кров запеклася в жилах, коли вона побачила на екрані свою доньку яку назвали золотим голосом Новоросії. Душевний біль, гострий, запаморочливий, нелюдський, не давав жінці змоги вникнути в новини, які передавала Іванна. Дівчина, немовхизуючи з жагою до життя, емоційно щось розповідала, але до свідомості Насті доходили лише окремі слова «Наша армія» ополченці, фашисти, укропи, обстріли. З екрана на неї, не зводячи очей, дивилася її донька, зовсім інша, упевнена в собі, розкута, зухвала і навіть жорстока. Навіть не вирилися, що то її люба дівчинка з повними губами, гарним волоссям, яка була завжди готова відгукнутися на чужий біль і віддати останні. Зараз її голос звучав не голосно, але владно, холодно, впевнено і врівноважено, як людини, котра бачить життя таким, яким воно є. Настя ладна було померти, провалитися в чорну прірву, що розверзлася перед нею, аби не бачити доньку, котра сипала словами, від яких холонуло серце. Не може бути. Прошепотіла Настя, все ще сподіваючись на диво. Диво не сталося. Наступні новини ще більше, вразили жінку. Показали блокпост за містом, де стояв жіночий батальйон гарнізону міста Сєвєродонецьке. Серед жінок різного віку військовій формі з георгіївськими стрічками та автоматами наймолодшою була Іванна. Серед інших Настя впізнала подружку Доньки Жанну», кореспондент за кадром став жінкам питання, і найчастіше, охочеше за всіх, на них давала відповіді Іванна. «Чому ви, жінки, взялися за зброю?» – запитав голос за кадром. «Це земля наших дідів», – сміливо, розкута сказала дівчина. «Вони відстояли нашу незалежність, а тепер ми мусимо її віддати бандерівцям? Не ми прийшли до них». «А вони пруть на нашу землю, то чому ми повинні її віддавати? Що чекати? Того, що коїться в Слав'янську? Ви уявляєте, що буде з нами, коли увійдуть сюди укропи». «Але ж є сильна половина чоловіки», – зауважив кореспондент. «Вони передусім повинні стояти на блокпостах, а не ви. Тому ми тут», – відповіла Іванна. «Що багато диванних вояків, які сидять вдома перед телевізорами, і чекають, що все вирішиться само собою, такого не буде. Воювати потрібно не в інтернеті, а з автоматом у руках. Подивіться, що коїть українська армія. Гвалтує дівчат, влаштовує публічні страти, на полях стоять розтяжки все для того, щоб знищити Донбас і російськомовне населення. Ми задля того воюємо, щоб не опинитися в рабстві, яке нам луб'язно запропонував Доброзичливий Євросоюз. Що вас особисто привело на блокпост? Питання адресувалося Іванні. Ви така молода, вам би до хлопців на побачення бігати, а ви стоїте тут зі зброєю. Побачення будуть, але потім, коли ми відвоюємо свою незалежність у Новоросії, відповіла дівчина. Мене привело добре знання історії своїх коренів і те, що багато чоловіків відсиджуються вдома. Звичайно, легше було поїхати на Майдан і великим табуном волати про справедливість і волю, а зараз взяти автомат руки за брак лосили волі. Як вам вдається поєднувати роботу в прес-центрі штабу і на блокпосту? Тут ми чергуємо добу, потім маємо дві доби на відпочинок, розповіла Іванна. Тож я маю вільний час, який використовую не на лежання на дивані, а для роботи, представником прес-служби штабу Новоросії. Не виникало бажання виїхати з міста. Зараз населення масово покидає домівки. Біженцям бути легко, Іванна зверхньо посміхнулася. Моя батьківщина Новоросія, і мушу її захищати від фашизму. А як ставляться до вашої місії батьки? Настя напружилася і стала як натягнута тятива. Гадаю, вони пишатимуться мною. Я так теж думаю, сказав голос за кадром. Батьки повинні пишатися такою сміливою захисницею своєї землі. А ви? Він звернувся до Жанни. Чому знаходитесь тут, а не вдома? Попри те, що у мене вдома залишилася дитина, я стою на блокпосту, відповіла впевнено Жанна. І не тому, що я погана мати. Навпаки, я справжня мати бо прийшла сюди, щоб захистити свою дитину і всіх наших діточок.